Na, hát mivel múlt híten befejeztük a János evangéliumát, ezért uh, majd egy új levelet kezdünk, a filippi levelet, és kapasz oda. Pál életében ez a gyülekezet, a filipi gyülekezet egy nagyon különleges helyet foglal el. Nagyon különleges maga ez a levél, tehát maga a hangvétele is. Nem, nem olyan, mint Pál többi, többi levele. Ez egy nagyon közeli, nagyon ilyen baráti, barátságos levél. Pálnak Ugye, hát, Európában ez az első gyülekezet, ami megalapult, úgyhogy őnek köszönhetjük, hogy itt vagyunk győrben most, <gül> valahol. E és Maga az is nagyon különleges volt, e tehát maga a levél nagyon különleges levél, de nagyon érdekes, különleges az is, hogy Pál eljutott Filipibe. Pálnak a második missziós útja volt ez, amikor ebben a városban elkezdett szolgálni. Az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetében olvashatunk arról, az arról is, ahogy Pál eljut Filippibe, és arról, ahogy ott ő, Isten őt szolgálta. Amint Pál eljutna Filippibe, egy keresésbe voltak, hogy merre is induljanak, merre menjenek, merre akarja őket vinni. És hogy Pál meg volt arra, hogy győződve, hogy az ő őket Isten Ázsia felé akarja vinni. És ahogy Pál indul különböző városok felé, különböző irányba, mindig Isten bezárja az ajtókat. És, és mivel Pál tudja, érzi, hogy van egy elhívása, de ez nehéz lehetett neki, hogy zárt ajtó, zárt ajtó, zárt ajtó, hogy nem történik semmi. Nem járt sikerrel. És ha olvasodott a 16. fejezetben ezt a történetet, akkor azért ne úgy gondoljunk erre, hogy hát beültek az autó, autóba, majdnem azt mondom, hogy beültek az audi beültek az autóba, beültek az autóba, és akkor van valamelyik határa, és akkor na, majd átmegyünk, de nem engedték. Hát akkor most elmegyünk a következő és holkor ott sem. Úgyhogy minden bizonyja, hogy, hogy ezek hosszú hetek, hónapok történései, ahogy elindulnak, de Isten valamilyen, valahogy, valamilyen módon bezárja ezt az ajtót nekik. És, és ez egy nem könnyű időszak lehetett ez Pának az életében. És ugye még nem eljutnak odáig, hogy egyszer, Isten kijelenti pálnak egy látomásban, hogy, hogy Macedóniába kell mennie, hogy, hogy a Filippi az a hely, amit, ahol Isten látni akarja. És aztán bemegyön, bemennek a városba, vagy lemennek a folyóparttal, találkoznak imádkozó asszonyokat, beszél nekik, mondja nekik az evangéliumot, ott meg, megtérések történnek. Aztán történik egy olyan helyzet, ahol egy, egy gonosz lélektől megszállt lány kíséri őket, akik, aki azt kiáltja folyamatosan, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, És ugye pár nem kért az ingyen reklámból, főleg nem a gonosz reklámjából, nagyon érdekes maga ez a történet, hogy pár nem, nem fogadta el a, a gonosznak a, a, a reklámját, vagy a, a segítségét. És ugye kiűzi ebből a, ebből a lányból ezt a, ezt a gonosz démont, és a lány gazdája, mivel látja, hogy az ő keresete, az ő jövedelme igen, elillan, mert arra használt ezt a lányt, hogy... hogy jövendő mondjon embereknek pénzért, és ezért a lázadás szét pál, és szilást börtönbe zárják. És pál és szilás van a börtönben, ahol ahol dicsőítik Istent. Filippi uh, egy uh, Dicsőítik Istent. Ott vannak a láncaikban megkötözve, megremeg a föld, el, el, uh, eloldódnak a, a láncaik, a börtönőr megijedt, hogy a rabok megszöktek, ugye félt a, a megtorlástól, abban az időben, hogyha elvesztette a börtönőr a rabjait, akkor ő kapta meg a, a rabok büntetését, és ugye végezni akar magával, de pál megakadályozza ezt, és ez a börtönör megtér. Elviszi magához pát és szilász a házába, megmossa őket, megkötözi őket, és és az egész családjuk megtér, megtér ennek a, a, a börtönőrnek. Aztán még van egy kis, kis humor is a történetben, vagy egy ilyen kis pálnak egy kis, kis odaszúr a város hogy nem engedi, hogy csak úgy csendben elbocsássák, hiszen római polgárként tárgyalás nélkül őt el, és ezért pál egy díszkíséretet kér maga mellé, és akkor úgy vezetőként a városból, Uh, tehát így, így történik, vagy így születik meg ez a gyülekezet. Uh, és Pálnak azt látjuk ebben a levélben, hogy ez a, ez a gyülekezet nagyon közel állt Pálhoz. Segítették Pált, támogatták Pált, mellette voltak, akkor is, amikor mindenki más elpátolt Pál mellől. Uh, és látjuk, hogy majd itt az első versben is, hogy Pál nem használja az ő titulusát. Ő nem úgy ír nekik most, mint egy apostol. Például láttuk az Efézusi levélben, hogy ott úgy mutatkozik meg, az a Galatta levélben is. De itt Pál csak úgy mutatkozik be, mint Jézusnak egy szolgája. És ugye ebből is láthatjuk, hogy nagyon közelén. Ha egymást felhívjuk, akkor nem úgy hívjuk fel, hogy most például a pásztól. Pózsi Barnabás a főmérnök. <gül> tehát barátként hívunk, hívjuk egymást, is. és Pál is ilyen nagyon közvetlen, nagyon baráti az egész hangvétele a levélnek. És ami, nagyon, és ami jellemzi, így híresült el ez a levél, hogy ez az örömnek a levele. Nagyon rövid ez a levél, négy, négy fejezetből áll, de mégis 19-szer beszél benne Pál, az, vagy ír Pál benne az örömről. E, és nagyon érdekes, hogy Pál ezt a levelet nem, e, nem a szanatóriumból írja, vagy a, vagy a Földközi tenger egyik félre első kis szigetén, e, éppen a, a. pálmafás arabok, akik legyezik őt, és éppen koktél szürcsöl valami szép köves tengerparton, ahol éppen buhárkodott, hanem, hanem a római börtönből írja ezt a levelet. És mégis ez a levél tele van bátorítással, tele van örömmel, tele van olyan dologon, ami felemel minket. És érdekes, főleg érdek, fontos ezt akkor olvasni, talán jó, akkor olvasni, amikor úgy érzed, hogy hát nincs örömöm. Akkor olvasni, amikor, amikor úgy, úgy, úgy nehéz, és és hogy elbátortanodok, vagy nincs, nincs mit, miben, vagy minek örülnöm, úgy érzem. És, és azt látjuk, hogy itt van Pál ebben a börtönben, várja a császárnak a, az ítéletét, vagyis hogy a császár elé járulhasson, és tudjuk, hogy ott az ítélet az vagy az élet, vagy a halál volt. És mégis Pál, Pálnak a szíve, az tele van örömmel, tele van bizakodással, tele van reménységgel, tele van Istennel. Még akkor is, amikor ilyen, ilyen pillanatokat él meg. És ennek a levélnek lehet azt mondani, hogy a fő üzenete az öröm. És hogy mindenkor, minden helyzetben lehet öröm. Pál azt látjuk, hogy a legkeményebb pillanatokban is, a legkeményebb helyzetekben is tudott az örömlől élni. És... Tehát mi is magunknak a kérdés, hogy hát milyen az életünk. E, hogy olyan, mintha mindig citromba harapnánk. Hogy úgy jövünk el otthonról, hogy ott van az ajtó, mellette citromben harapunk, és akkor ismeritek ezt a tekintetet. E, de milyen sokszor, de milyen igaz ez, hogy olyan, olyan megkeseredés, olyan elégedetlenség, olyan örömtelenség van az arcunkon, e, mintha tényleg citromba haraptunk volna. E, és azért is mondom, hogy talán jó, akkor olvasni otthon ezt a levelet, egy kicsit áttanulmányozni. És mert választ fogunk kapni belőle, hogy hogyan lehet örömünk. Vagy miben, miben van Pálnak az öröme? Miről ír ő. És így megfejthetjük az ő örömnek, az örömének a forrását. Megláthatjuk, hogy, hogy mi is az, ahogy, ahogy Pál ebben a római börtönben odaláncolva egy római... Katonához, mégis 19 szerep ebben a rövid levélben az örömről ír. Nézzük meg, olvassuk el az első két verset, és ma is fogunk látni dolgokat, amikben, amikben láthatjuk az, az örömöt, az örömnek a forrását. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak akik a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filipiben vannak, püspökökkel és diakónusokkal együtt. Kegyelemnéktek is békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Ugye Pál írja ezt a levelet, valószínűleg Timóteus az, aki, az íródiákja, az, aki írja ezt a levelet. És ugye itt látjuk, hogy már utaltam rá, hogy Pál, Isten rabszolgájaként, vagy szolgájaként írja. Volt egy ilyen mondás, hogy Jézus Krisztus rabszolgáival kapcsolatban, hogy őt szolgálni olyan, mint királyként uralkodni. De Pál úgy mutatkozik be az embereknek, nem mint apostol, hanem mint szolga, mint, mint Jézusnak, a rabszolgája. És ez kicsit talán ilyen ellentmondásnak tűnik, hogy hogy hát szóga, hát ugye, mint rabszolga, de ahogy mondtam, hogy ezt a mondást, hogy ezt a mondást idéztem, hogy ő szolgál olyan, mint királyként uralkodni, de, de akkor mégis ez hogyan lehetséges? De ha az égét kutatjuk, akkor látjuk benne, hogy sokszor látunk ilyen ellentéteket, vagy látszólagos ellentéteket. Ez is mondja, ha meghalsz, akkor élni fogsz. Ha elveszíted azért, akkor meg fogod találni. Látszólag egy ellentmondás, hogy hát hogyan, ha meghalok, hogyan is élnék. Ha elveszítem, hogyan is találnám meg. És ugyanígy talán, és ez is igaz erre, hogy hát hogy lehetek mondjuk Jézus rabszolgája, de mégis hogy hogyan uralkodhatok, vagy hogyan, lehet, hogyan lehetek szabad. És az igazság az, hogy igazából két úrnak szolgálhatunk. Vagy szolgálhatunk az élet urának, vagy szolgálhatunk a halának. És mindenképpen szolgálni fogsz valakinek, mindenképpen szolgálunk valakinek. Nincs olyan, hogy én nem szolgálok senkinek. És, és ezért jó Jézus szolgálni, mert ő az életnek az ura. És vele igazából uralkodhatunk, és vele szabadok lehetünk. Azt is látjuk, hogy itt Pál úgy ír a filippiekről, mint szentekről, akik filippiben vannak. A hívő szentek, akik filippiben vannak. Milyen sokszor, vagy milyen, mennyire sajnos a mai korban, hogyha most kimennél az utcára, és azt, mondanák, azt mondanád, hogy, hogy én szent vagyok. Hogy az ebbe a gyülekezetbe, aki jár, az mind szent. És osztogatnánk ilyen pólókat is, hogy nem tudom, hogy jelvényeket, kitűzőket, hogy szentek vagyunk. De menj, mert, mert ez igaz, de milyen szomorú, hogy, hogy ma az embereknek a többségének az jut lesz, lesz épe, hogy ez valami különleges, vagy nem tudom, egy különleges csoportra igaz csak az, hogy valaki szent. És hát én soha nem lehetek az. És mennyire az Istennel való kapcsolatunkat is ez szerintem befolyásolja, hogy, hogy én, én ott vagyok egy, elveszett egy bűnös, ami igaz, de hát soha nem kerülhetek közel Istenhez. Én soha nem lehetek olyan, mint, mint Pál mondjuk. Vagy én soha, engem Isten nem használhat úgy. Vagy Istennél nem lehetek egy ilyen belsőséges, közeli kapcsolatban, mint ahogy mondjuk Pál Apostol volt. De az a helyzet, hogy, hogy az eredeti görög kifejezés, az a Hagios szóból ered, ami azt jelenti, hogy odaszánt, vagy elkülönített, amik vagyunk, amik lehetünk, vagy aki bárki lehet, aki, aki Istenhez jön. És a helyzet az, hogy nem vagyunk, vagy nem volt se Pál, se Péter, se mondjuk István király, külön nálunk, Minnyáján Krisztusnak a, az igazságát kaptuk. És mindannyáján Krisztusnak a szentségét kaptuk meg. Olyan nem lehet, vagy olyan nincsen, hogy aki valaki jobban kapta ezt meg. Nincs itt közülünk egyikünk sem, hogy hát ő egy biztos egy kicsit jobban kapta. Hát, hát már majdnem van ott a glória a fejet fölött, mert ő, ő annyira szent. És hogy ő neki Isten többet adott volna ebből. De a helyzet az, hogy ugyanúgy mi? És Isten szentjei vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. És igaz ránk is ez, hogy szent vagy, Istennek elválasztva. Nézzük a következő verseket, a harmadiktól a 8. versig. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte benetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell, így kell gondolkodnom minnyátokról, mert szívemben hordalak titeket, mivel fogságomban is, az Evangélium védelme és megerősítése közben is, minnyáján együtt részesültek velem a kegyelemben. Mert tanulom az Isten mennyire vágyódom minnyájtok után a Krisztus Jézus szeretetével. Az egyik válasza, hogy Pálnak mivel volt az örömben, vagy miért tudott örülni, itt látjuk. Mi az, amit, amit Pál tesz? Azt látjuk, hogy Pál hálát ad és inádkozik. Hálát adok mindenkor. A megkeseredésnek, vagy az a citrombarapásnak az elkerülhető ré, megoldása az az, hogy hálásak vagyunk. Hogy... Há... Hát menjen. Hogy... Ugye... Hogy szánunk erre időt. Hogy hálá... hálával megyünk Isten elé. Hálát adunk és imádkozunk. Pának minden oka meg lett volna arra, hogy hogy Megkeseredjen, hogy hisztériázzon, hogy depresszióba essen, hogy elcsüggedjen. Mondhatta volna azt, hogy hát, de uram, miért van ez? Miért vagyok börtönbe? Miért alakult ez így? Hát, milyen jó lehetőség lenne szolgálni itt és ott, mennyi szükség van, mennyi lehetőség van, én meg itt ülök a börtönben. Itt van mellettem ez az izzadságszegű részeg, római katona, Nap mint nap, nézem a borostás arcát, és egyszerűen miért, miért itt vagyok. És szerintem ez egy hatalmas lecke minden keresztény számára. És, és szerintem talán a nekünk, akik itt élünk, Európában, Amerikában, ugye ez a fejlett világban, én azt látom, magamat is beleértve, hogy ez, ez egy nagy lecke számunkra, megtanuljunk uh, hálásak lenni, megtanuljunk hálásak lenni, megtanuljunk imádkozni, hogy, hogy amikor nehéz, amikor rossz, vagy amikor olyanak a körülményeink, ami, ami nem mi szeretnénk, vagy amit ugye, mi nem tudunk úgy uralni, hogy legyen bennünk öröm. És ez a kulcs az, hogy nem megkeseredünk, hanem az imáinkban, csendességeinkben, hálával megyünk Isten elé. És imádkozunk. Hálaadás és imádkozás. Tehát ez egy nagyon nagy lecke számunkra. És olvastam egy ilyen mondást, ami nekem nagyon tetszett, hogy vagy minden így marad, vagy elkezdesz imádkozni. Amikor e, amikor elkezdünk hálát adni, elkezdünk imádkozni, tehát ez ugye kettő kettő egy az egyben működik. Tehát amikor elkezdjük ezt tenni, akkor az meg fogja változtatni. Az, az meg fogja, meg fog változtatni téged. És, és lehet, hogy azt mondod, jaj, de hát ne engem változtasson ez meg. Nem én akarok megváltozni, én jó vagyok így. Hanem Változzon meg a körülményem, változnak meg ezek a helyzetek, Változzanak meg körülöttem emberek, hogy végre ne ez legyen, ami most van. És ugye ez egyrészt igaz, és nem is. Nem tudom ki, hogy van vele, magamra gondolok most elsősorban. Én úgy látom, hogy hogy nagyon sokszor nem a körülményeimnek kell megváltoznia, hanem nem nekem. És nagyon sokszor látom azt, hogy hogy elsősorban nekem kell megváltoznom. Az én szívemnek kell megváltoznia. Az én gondolkodásomnak kell megváltoznia. És és szerintem ez bámulatos Isten tervében, hogy mi mennyire, mennyire ilyen szögletesen tudunk látásban tudunk csak, hogy gondolkozni. Ugye egy picit talán csukjuk be a szemünket, egy picit zárjuk be a fizikai szemünket, hogy és ne csak pusztán ezt láss, Amint ahogy talán Pál is, hogy nem pusztán a falakat látta, nem a börtönört, nem a láncait, nem a körülményeit, lecsukta a szemeit, Elkezdett imádkozni, elkezdett hálát adni, és elkezdtem meglátni mindazt, amit Isten mindezen keresztül végez ő benne, vagy ezen keresztül. És szerintem bámulatos az, amit Isten el tud végezni bennünk. Amit, amit Isten tesz mindezeken keresztül. Mert mi sokszor azt hiszük, hogy csak akkor lesz jobb, ha megváltoznak az emberek, ha megváltozik a körülményem, ha, ha minden úgy változik meg, ahogy én szeretném, de tudod, Isten meg mit tesz, ez, fej, ez helyett, hogy ő sokkal feljebb munkálkodik. És mi az én vágyam, Uram? Ma este lefekszek, hálaadással, meg imádkozással, de holnap reggel, amikor felkelek, kék az ég, süt a nap, 30 fok legyen, ne legyen végre eső, bemegyek a munkahelyemre, a főnököm megváltozott, a szomszédom többet nem zörög, és a családom ilyen, és stb. stb. De ezt szeretnénk. De nekünk is, nekem is vannak ilyen vágyaim, hogy na, jövő hét, vasárnap mondjuk milyen legyen egy Isten igaz? Megvannak a, a vágyaink, hogy ah, az lenne a jó, igen. De Isten mit tesz ezzel helyet? Hogy lehet, hogy másnap felkelünk, legközelebb eljövünk, lehet, hogy nem változik semmi. De Isten meg azt helyett, mit tesz? Azt mondja, hogy én végig viszlek ezen a helyzetem, és, és azt teszem, hogy ebben a helyzetben mondjuk megoltalmazlak, mondjuk vezetlek, tanítalak, erősítalak, és mondjuk ezáltal körülmény által közelebb kerülsz hozzám, jobban megismersz engem, és tudod, még élvezni is fogod ezeket a körülményeket. Ah, de, hát ezt nem lehet, ott a börtönben. De mégis, ebben a levélben azt látjuk, hogy Pál ezt élvezi ezt a helyzetet, hogy ő, hogy ő nem elégedetlen ezzel a helyzettel. persze biztos jobban szeret volna szabadnak lenni, de, de mégis öröme volt. És persze, de most nyilván nem azt akarom mondani, hogy Isten nem változtat meg sok a körülményeket, nem kell megijedni, <gül> nem kell elsőködni, hogy most akkor egész életem ilyen lesz. Persze. Tehát Isten megteheti, és amikor nagyon sokszor meg is teszi. De, de maga ebben a levélben itt ezt látjuk, hogy pálnak a körülményei nem változtak. Viszont Pál változott. Pál szíve változott. Az ő gondolkodása változott. És miben, miben volt ez? Hála és ima. Hálaadás és imádkozás. És Pál így ment. Ugye, így gondolt ezekre az emberekre. Hálát adott értük. Hálás volt értük. És, és imádkozott ezekért az emberekért. Mi az, ami még Pálnak örömet adhatott? Mi az, amit pár ebben a helyzetben bátoríthatta? Azt olvassuk a hatodik vásban, hogy éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy ki elkezdte veletek a jó munkát, elvégze a Krisztus Jézus napjára. Ez vigasztaló lehet, hogy Isten belekezdett valamit az életünkben, elkezdett valamit munkálni, és ő nem olyan, mint én, nem tudom, te milyen vagy. Én sok mindenbe belekeztem, már az életem folyamán, ezt legtöbbet abba is hagytam. De milyen sokszor ugye ének vagyunk? Elkezdünk valamit, és, és abba hagyjuk. Ah, ezt most olvasni fogom, ezt most csinálni fogom, ezt most megcsinálom, ezt most megjavítom, vagy oda el fogok járni, vagy elkezdek egy szolgálatot. És milyen sokszor abba hagyjuk. De Istenben azt látjuk, hogy, hogy ő nem ilyen. Hogy ő elkezd valamit, és be is fejezi. Ő elkezdett bennünk egy munkát, és azt mondja, hogy ő be fogja fejezni. Sokszor a, a, az örömtelenségünknek, vagy a szomorúságunknak a forrása, sokszor az a kudarcunk, a bukásunk. Hát ezt szerintem minnyiány utáljuk, nem? Utálunk elbukni, utálunk kudarcot szenvedni, belátni, bevallani, hogy valami nem ment, nem tudtam megcsinálni, nem sikerült, uh, semmi. Gyere, csücsle. le. Ja. És. És azért, mert, mert elbukunk, de mit látunk Istennel kapcsolatban, hogy, hogy ő viszont soha nem adja fel, hogy ő nem mondja meg velünk kapcsolatban a munkát, hogy, mint ahogy esetleg mi, áj, már megint ez az ember semmit nem változott, a bogi már megint elment a Biblia óráról. Yes. és És nem nem adjuk fel, ő nem adja fel. Őt nem fárasztja ezt nem fárasztja őt. őt az, amilyenek mi vagyunk. Ami kicsapongásaink, ami kudarcaink, ami bukásaink. Sőt, meg se lepi azt, hogy mi milyenek vagyunk. Azt mondja, hogy elkezdtem benne egy-egy munkát, és be fogom helyezni. És soha nem fogja azt mondani, hogy visszautasítalak. Hogy nincs több esélyed, hogy... hogy vége. Jézus arra bátorít, ugye Pál sokszor használja ezt a képet, hogy végigfutni, megfutni a mi futásunkat, ezt a versenyt. Ahogy ja, Pál itt írja, e írja és a Filippi levélbe, hogy nem törődöm semmi más, csak ami előttem van. Ugye feszülök, a cél Ugye mindent kárni, kárnak ítélek, vagy mindent veszni hagyok. Csak előre akarok menni, ugye? Meg akarom futni azt a célt, be akarok érni a, a célba. És, és nem tudom, hogy emlékeztek -e erre, egy jó pár évvel ezelőtt történt már, ez 1992-ben a Barcelonai Olimpián. Volt egy angol futó, akit úgy hívtak, hogy Derek Redmond, aki a 400 méteres síkfutásnak az esélyese volt. És világbajnok volt, Európa bajnok volt, és, és hát hiányzott, ugye nagyon szerette volna az olimpiát megnyerni. És, és az, egy, az egyik előfutamban futott, és néhány száz méter után megsérült. Azt hiszem egy izomszakadás, zombizomszakadása volt futás közben. És ö, hát nagyjából ő vezetett a, a versenyben, és ugye hát Lesán És néhány másodperc, a, ilyen fetrengés után, vagy, vagy, vagy, vagy ott feküdt, vagy ö, legugolt a földre, ugye felállt. Ugye ez Barcelonában volt az olimpiai stadionban, több mint 60 ezer ember előtt, és egyszer csak felkelt és elkezdett újra próbálni futni. De hát képtelen volt. De egy félig, ugye a bal lábán, ugye ez a jobb lába sérült, azt hiszem, bal lábán próbált elérni a célt. És egyszerűen csak egy férfi beszalad a közönség közül. A, talán akkor még nem volt ilyen szigorú a biztonsági szolgálat, és nem tudták a biztonságját feltartóztatni. A, átkarolta, és mondta, hogy, hogy ezt ne csináld. Ez a egyébként az édesapja volt ennek a férfinak. És mondta, hogy hagyjad, nem kell, és de én nem be akarok futni. És e, elképesztő, meg lehet nézni az interneten, hogy Fécsko az apukája vállára támaszkodva fut be a célba, és 60 ezer ember tapsol neki. És e, a mai napig e, hatalmas tiszteletövezető őket. A most olimpián, ami volt ugye Londonban, e, mind a ketten futottak az olimpiai lánggal. És amikor, amikor ez a férfi megsérült, akkor azt mondta, hogy nem akarta hordágyon végezni, és be, akart, be akarta fejezni a versenyt. Ezt mondta a riportereknek, hogy nem akartam hordágyon végezni, és be akartam fejezni a versenyt. De egyedül nem ment. És az apukája oda ment, és felemelte, és bevitte őt. És, és én sokszor így látom Istent is, hogy mi futunk, néha elesünk, néha elszakadnak az izmaink, ábottunk Isten a gyereim felemellek és bevesztenek, és nem adja fel velünk kapcsolatba. És ez egy nagyon bátorító dolog, hogy Isten e, így teszi. Menjünk tovább a 9. verstől, 11. versig. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek is, ismerettel és igazi megértéssel. Hogy megél, megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. És gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. A szeretet az egyik, ha nem a legfontosabb jellemvonásunk. Ebben a tulajdonságban mindig lehet növekedni, soha nem, nem mondhatjuk azt, hogy én már kész lennék ebben. És ez nagyon, nagyon fontos, amit itt látunk, amit olvasunk Pállal, amit Pál ír, hogy, hogy Pál hozzáteszi, hogy ez a szeretet, ez ismerettel és megértéssel párosuljon. Ma van egy másik fajta szeretet, Ebben a világban, ami, ami egy olyan szeretet, ugye, ami, amiben nincs ez a ismeret, nincs ez a megértés. Ez nagyon érdekes, mert ma hogy azt mondják, hogy de hát ugye a szeretet, és ez olyan jól hangzik, ez jól be van csomagolva. Hogy minden úgy jó, ahogy van, nem kell foglalkozni senkivel, ő úgy jó, ő úgy szeretjük, úgy fogadjuk el, hogy ez a. Ez a toleráljuk egymás, vagy nagy tolerancia. De nagyon érdekes, látod, ahogy itt Pál írja, hogy mennyire fontos a szeretet, hogy ez, egyik leg, ez az egyik jellemvonásunk, Jézus azt mondta, hogy erről fognak megismerni minket az emberek. De ez a szeretet, ez fontos, hogy, páros, hogy párosuljon mellé e, ismeret és megértés. E, hogy a szeretet igazi ismeret és megértés nélkül az nem lesz elegendő, vagy nem lesz igazi. Nem lesz hatásos. Ha például nem foglalkozunk a bűnnel, az engedetlenséggel, az istentelenséggel, a, a, az ismeretnek, vagy a megértésnek a hiánya, az, tehát az szükséges. Tehát, hogy akkor, akkor ez ez Úgymond ilyen üressé válik. És, és bejön egy olyan dolog, és azért bejöhetnek olyan dolgok az életünkben, amik, amik tönkre fognak minket tenni. E, nyánynak itt voltak, vannak gyermekei, kisebbet nagyobbak, unokák. E, és tudjuk, hogy ha, ha azt teszem a gyerekemmel mindig, amit ő akar, az nem lesz jó neki. <gül> Nekünk se, De tudjuk, hogy az nem, az nem igaz, és ez nagyon szomorú ma, hogy nagyon sokszor így nevelik majd gyerekeket. Hogy engedik őt. Hogy legyen úgy, vagy menjen úgy, amire ő akar. És és ez nem igaz. Mert az igazi szeretet abban kell lenni ismeretnek abban kell lenni megértésnek. Megértem, hogy nem minden jó neki. Megér, hogy megértem, hogy bizony vannak szabályok, hogy bizony vannak következmények. És nem szabad, nem jó, ha, ha azt én megengedem. És ez ugyanúgy igaz egymásra is, igaz? Az egymás kapcsolatunkban is. Hogy, hogy néha oda kell esetleg figyelnünk erre hogy egymás felé is hogyan vagyunk. De... És tudod, eszembe jutott hogy gondolkoztam ezen hogy a, a, a gyerekeink, hogy itt vagyunk már az év vége felé, az iskolai vége felé, szegénykék már nagyon szenvednek, ugye vizsgák, ugye zene, hegedű furója vizsga, a dolgozatok, felelések, ugye még ez a hét, még lesz egy néhány dolgozat, de hát szegények már ki vannak purcanva, de hát még úgy, próbáljuk bennük tartani a, a, a lelket, és eszembe jutott az a néhány éve ezelőtt történt velük, velünk, amikor, uh, amikor a Hanna elkezdett zenélni, és, és hát mi ugye nem vagyunk zenészek a Krisztivál, tehát semmi közünk hozzám, de hát hallottuk, hogy jó, <gül> ezt akkor csináljuk, <gül> És... Uh, és akkor, hát akkor legyen, és hagyna elkezdett zeneiskolába járni, ugye, furjázni, és e, hát, a iskolában mindig van bizonyos közönk, e, időközönként hangverseny, és hát a növendékek is fellépnek. Hát amikor érkezett az első ilyen hangverseny a hanna életében, akkor hát ő nem akart fellépni. És, e, és szívesen járta, a zenesuliba élvezte a, a a sulit, de szó sem lehetett róla, hogy ő felépjen, és, és, és itt jön például az, hogy hát például mit akar a gyerek, és mi az, ami jó, mi az, ami hasznos. És, és akkor beléptünk mi a képbe, és megpróbáltuk meggyőzni, rávenni, valahogy finoman oda terágatni, hogy igenis, tegye, lépjen fel. És, és persze nem vasvesszővel, és nem fegyelmezéssel, vagy nem szigorral, de, de meggyőzni abban, hogy tegye, hogy csinálja. És e, megtörtént, megtörtént az első hangverseny, fellépés, most már ennek jó pár éve. E, és tudod, ha akkor nem tesszük meg, valószínűleg a soha nem létne fel. Soha. És mit látok most, év, olyan négy-öt éve eltelt azóta, hogy rengeteg siker, rengeteg pozitív dolog, élmény, tapasztalatokkal lenne szegényebb. Azért, mert engedtem volna neki, vagy engedtük volna neki azt, amit ő nem akar. És, és tudod, ez nagyon igaz az életünkre is. Hogy... Mi látod hogy sok mindent nem akarunk, de Isten meg víz bele, tol bele. És, és ez az ő szeretete miatt van. Hogy nézd, menje be, tegyed, mert jó lesz. De én nem akarom, de én nem akarom. Én láttam a Hannán, hogy ő mennyire féltettől de de ma meg őnek neki soha nem kell, nagy, nagyon ritkán kell azt mondani, hogy Hanna, mennyi furiazni gyakorolj. Ő gyakorolja. Letöltik a dicsőítő dalokat, az internetről, és dicsőítő dolgokat tanulnak. Teljesen maguktól. És élvezi. És hát látom, hogy siker neki. És hát mi, mi jó egy gyereknek nem, ha, ha van sikerrel. Hát mindenki ezt mondja. A sikerélmény, az örömök, a, ezek viszik előre. De hogy kezdődött? Oda kellett állni egy szülőnek. Oda kell állnunk, hogy nyomni, menni és csináld. És látod, ez a szeretet időnként ilyen kemény, hogy a szeretet az időnként fegyelmez, az időnként úgy, úgy nyom. És persze ebben nagyon óvatosnak kell bánni, mert nem, akarom, nem akarok olyat rákényszeríteni természetesen, amit, amit ő nem akar. De, de látjuk most ennek a gyümölcsét. És... nem biztos, hogy mindig jó az, amikor mi engedünk annak, amikor valaki azt mondja, hogy ja, én ezt nem akarom. Mondjuk egy főnöknek, egy lelkésznek, egy anyukának, egy apukának, olyanok emberek felé, akik, akik ugye valamilyen módon alattunk vannak, vagy a, a, a felelősségünkre vannak bízva. Mert, mert fontos, hogy, hogy be, bejöjjön a szeretetben ez a megértés és az ismeret. Hogy, hogy beengedni Istenek az igazságát ebbe. Beengedni Istenek a bölcsességét az ő, ebben a, a, a szeretetben. És mert ettől leszünk igazán olyanok, akik meg tudunk állni. És nagyon érdekes az, amit, hogyha itt tovább olvasjuk, ugye a 10-11. verset, hogy... Mert nézd, hogyha beengedjük ezt a fajta szeretetet, és ez sajnos, én ezt nagyon sajnálom, hogy ez, ez férkőzik be a, a, az egyházba is. Hogy olyan világi eszközöket használunk, akár gyereknevelésben, vezetésben, családban, amik azt gondolom, hogy nem, nem az igazság szerint vannak. Hogy legalábbis nincsen meg benne az ismeret, nincsen meg benne a... Az igazság ezzel a megértéssel. Hogy... És, és ami ennek a következménye, amit itt látunk, hogy Istennek a célja az, hogy mikor megállunk előtte, akkor ilyen kifogástalanok legyünk. Hogy tiszták és kifogástalanok legyünk Krisztus napjára. És hogy gazdagon tudjuk teremni az igazság gyümölcsét. És szerintem egyrészt a gyümölcstelenségnek az oka az lehet ez hogy beengedünk olyan dolgokat az életünkbe, amik nem az igazság szerint vannak. És, és amit itt, amire használták egyébként ezt a szót, ezt a kifogást a, a, a, abban az időben, ez azt is mondták, hogy fagyú nélkülinek lenni. Abban az időben voltak emberek, akik sokfajta szobrokat készítettek, és amikor, hát aki nem volt esetleg olyan profi ebbe, kicsit mellé faragott, vagy nagyobbat ütött, és leesett a füle a szobornak, vagy a oroszlánnak a, a nyelve, mondjuk mind a lánchídon, ugye pesten, és, és, és amikor hibázott, akkor azt csinálták, hogy a márványport fagyúval összekeverték, és felragasztották a fület. De hát ugye előbb-utóbb ugye a hazug embert utoléri, és, és hát amikor jött a jó idő, mondjuk, hogy nem az északi importálták ezt a dolgot, akkor ez kiderült, főleg ott a ezeken a, a vidékeken, hogy ott jó melegek szoktak lenni, és kisütött a nap, és mentél haza, és a oroszlánnak a fel a, elfolytotta a palotádon, és, és erre használták ezt, hogy hogy ilyen fagyú nélküli, de használták arra is, amikor az edényeket például megvizsgálták. Hogy ak kimenti a piacra, és vettél, szerettél volna venni mondjuk egy vizes edényt. És ugye megvizsgálták a nap felé, hogy na, ebben van-e ilyesmi hiba, hogy esetleg betönték ezzel a viasszal. És e ugye kiderül a, a turpisság, vagy kiderül a hiba. És ez életünkben ez pontosan ugyanígy van, hogy összekeveredik, összekeverjük, és próbáljuk ezeket így beilleszteni. De, de kifogásolhatók leszünk, úgymond. Tehát, hogy ez, ez nem illik bele, hogy Jézus előtt ezek nem fognak megállni. Hogy, hogy ezek így el fognak olvadni. És... és ott maradunk fél le. <gül> és, és ez az, amit, amiről itt Pál ír. Uh, amikor bent hagyjuk az életünkben ezeket a féligasságokat, vagy ezeket a viaszos elképzeléseket, akkor, uh, akkor az egész életünk, és az egész kereszténységünk, az egész Istennel való járásunk értéktelenebb lesz. És, és nem úgy néz ki, mint az eredeti. Próbáljuk azt mutatni, de valójában nem az. És ugye miért? Azért, mert, mert ott van benne ez a szeretet, de nincs benne az az igazi ismeret és az igazi megértés. Megáll-e az az fényében, amit gyakorlunk, amit teszünk, ahogy élünk? jézus -e az az csodálatos tanácsos, akire mi hallgatunk. Az ige az, ami vezet őket. Megvan mindenünk, amire szükségünk van az ige alapján, az igében. És uh, Jézus azt mondta, hogy maradjatok meg én bennem, és akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Nekünk nem kell, nincs szükségünk a világra. Nincs szükségünk a világ tanácsára. Mert Jézus azt mondta, hogy itt bennem minden megvan. Mindent, mindent megtaláltuk, mindenre választ kapunk. És vajon ki, van-e kifogásolható dolog az életünkben? Hogyha most odállunk és engedjük Jézusnak, hogy ő megvilágítson, átvilágítson, akkor talál-e bennünk ilyet? És hogyha úgy érzed, hogy van, hogyha úgy érezzük, hogy van, dobjuk ezeket ki, engedjük neki ezeket, hogy az alapján menjünk, és lehet, hogy úgy érezzük, hogy át, de könnyebb lenne így menni, így élni. És tudom, hogy sokszor ez az, ami vezet minket ebben, az egyházat, hogy ez egy jobb, könnyebb megoldás, egy gyorsabb megoldás. Könnyebben kikerülök az én börtönömből. De lehet, hogy Istennek nem ez a célja most, hanem az, hogy ezen végig vigyen, hogy hogy megtanítson ezen végigmenni. Pált bent tartotta a börtönbe, azért, hogy megtanuljon végigmenni. Dávid azt mondta, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok is, én te velem vagy. Isten átvisz minket ilyen helyzeteken. Ja, és sokszor én úgy látom, hogy a világ felkínál nekünk megoldásokat, és az egyház használja, Azért, hogy megszabaduljunk, azért, hogy kijöjjünk belőle. De, de vajon nem leszünk ettől kifogásolhatók el? Nem lesz, nem lesz ettől az életünk, az egyház, a gyülekezet, ilyen márványjal és viasszal összekevert. Szerintem nagy kaland van ebben, amikor Istennél így járunk, és, és engedünk az ő vezetésének is. És igazi ismeret és igazi megértéssel megyünk az ő igébe, támaszkodunk az ő igébe. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked ezt a délutánt, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy, hogy mehetünk utána. És igen, én azért imádkozom, hogy, hogy segíts nekünk benne bízni, rá támaszkodni. És, és nem keresni esetleg a gyorsabb megoldásokat, hanem, hanem akár vállalni a, a halál árnyékának völgyét. De, Uram, én magam nem akarok ilyen kifogásolható lenni, nem akarok uh, viaszos lenni, és nem, akarok, uh, nem akarom én így kijavítgatni az életemet mindenféle emberi, világi próbálkozásokkal és módszerekkel. Uram, tisztíts meg az életünket az ilyenektől. Szabadíts meg minket az ilyenektől, és uh, így óvj meg minket az ilyenektől. Uram, így inkább vállaljuk a, a kritikákat, a, a, azokat a megjegyzéseket, vagy kirekesztéseket, hogy milyen mi bigottak vagyunk, meg vallásos fanatikusok, meg maradiak. De Uram, had, uh, had akarjunk neked engedelmeskedni. Had akarjunk inkább uh, úgy megállni majd előtted, hogy, hogy amikor meglátsz minket, akkor nem találsz bennünk semmi kifogásolni valót. És teremjük a gyümölcsöket. Teremjük a, a, azokat a gyümölcsöket, amik, amik téged dicsőítenek, és terrorat szólnak. Kérjünk, Úr Jézus, hogy, hogy áld meg a munkánkat, a szolgálatunkat, áld meg a következő hetünket. Légy benne, Úr Jézus. Imádkozunk Zsóért, hogy gyógyíts meg őt, Úr Jézus és vett ezt a betegséget. Imádkozunk, hogy így ne jöjjön most már ez vissza. És kérünk, Uram, hogy erősíts meg minket ezekben a harcokban. Hogy, hogy ne lankadjunk meg, hanem menjünk újra hálaadással, imádsággal, harcoljunk, küzdjünk emberekért, Uram, akiket körünk tettél, akiket, a, akikért felelősek vagyunk, akár a gyerekeink, akár a gyerekeink, akár a a szomszédaink, akár a, a barátaink, a családtagjaink. Uram, imádkozunk, hogy azokat, akiket így ránk bíztál, azok, akik így körülöttünk vannak, akiknek beszélünk rólad, munkálkodj bennük, és hozd őket, Úr Jézus, a Te jelenlétedbe. És imádkozunk, hogy hozd el őket az alkalmakra, növeld a gyülekezetünket, növeld, Uram, lélekben, számban, és csak adj nekünk hűséget, kitartást ebben a szolgálatban. Erre kérünk, Úr Jézus, te nevedben. Amen.